E, nik lehenik eta behin eskerrak manen izkien, Euskal Kulturerakundea, ZPI eta Euskal Idazlein Elkarteari, enderetzako aukera paregabea edalako hemen hilabete pasatzea, lekuzura garriuntan, eta nolabain bain sormenari bidea ematea. ez. Nik aurkeztu nuen egitasmoak... E, Abadi Eremuan garatuko denez e, lekuaren errealitate fisiko eta zau abiatzen zen eta e, nire egunerokoari bildutako poesia bilduma bat egiteko helburua zuen proiektuak, ez da? Edo nola, nire esperientzia e, pentsamendu eta hausunarketak izelatzeko. Ba, Azkinan proiektuak gero gauzatzen egia egiasen zaila da orain e, aterako den emaitzari buruz, E, gauza konkretuak esatea, baina labor bilduz, proiektuak esaten zuen azan nolabait, ba, e, antxionabadiak sustatutako lorejokoen azternetatikasi, eta beste, ba, poeta batzuen irakurketak eta ausmarketak kontuan izan da, ba, nire sormenerako bidaia personal bat zela. Eta proiektuaren izena edo gitaz da lore bakanak eta beste poema batzuk. Eta beno bain e, proiektua garatu ondoren, hemengo ilabete horretan, asmoa da e, Iparraldeko Eskoletan n eh egitasmo hori lantzea, idaztitako poema bilduma hori lantzea. Eta alde batetik, ba, bueno, nere egonaldiaren hasiera koemak eta nere egonaldearen egunerokoari buruz hitz egingo dut aurrekin eta saiatuko naiz edo nire asmoa da nolabait aurrei literatura eta poesia hurbiltzea. Beraien sormena ere pizkat bultzatu eta azkenean nolabait ba, ere poesia idazteko gogo hori piztu, piztu nahi bat badago.